Călinarul nepraznic. Sunt omul bun, cu obiceiuri rele, Menit să facă lumea să se scoale. Destinul vostru, eu îl simt în șale, Niciun cuvânt nu poate să mă înșele. Pe dealul meu își face cerul vale Și paște îngerul cântări și miele. Zâmbiți geambașei nemuririi mele Pe tema purității infernale, am să mă sting ca felinarul un ploaie și, sperind un suflet tâmp de pasnic, din fumul meu o să vă faceți praznic, Vă veți sui râzând pe mușuroaie. Și abia când toți veți crede că așa e, voi fâlfuire înviind înă prasnic.